Аудіокнижка Андрій Курков Сірі бджоли Роман Український переклад Катерини Ісаєнко Читає народний артист України Богдан Бенюк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 Електрики ж у них не було. Я у себе в селі також ними вечори присвічую. У нас світла в селі, третій рік їх нема. Слідчий повернувся на ікону Богоматері, що на стіні висіла, погляд підняв, а потім на портрет президента російського, що праворуч від ікони глянув. Трифонов-Грифонов витягнув з ящика столу кілька листів паперу і ручку –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 Слідчий здивовано головою мотнув. «Дивний ви якийсь!» – промовив після паузи. «І навіщо вам у чужі справи лізти, а? Ви думаєте, що на цьому Мустафі одні свічки висять? Він хлопець проворний, два роки на чужій машині без довіреності їздив, представникам влади хамив». Та, «Та це ж машина його батька», – вставив Сергійовичу Бурону. «А батька вбили, ви ж знаєте. Машина на батькові батько довірності синові не давав. Син два роки російські закони порушує». «Ну так, а, а, а як вбитий може довірність дати?» – розвів руками пасічник, дивлячись на слідчого, як на ідіота. Слідчий, ніби прочитав його думки, очі з блиснули. У вашого татарина тільки дві дороги, крізь зуби виказуючи всім своїм обличчям призирство до співрозмовника, вичавив себе представник російської законності. Або до тюрми, або до армії. Якщо розумний, то піде до армії, а там його навчать владу поважати, або хоча б боятися. Якщо дурень, то... Слідчий не доказав, ніби вирішив, що досить з його співрозмовника вже сказаного. Забагато честі матиме, якщо він ще хоч слово промовить. «То що ж мені його матері передати?» – вже тих ще перегляк, спитав Сергійович. «А що хочете, те й передавайте», – відрізав слідчий. «Ви ж тут взагалі іноземець. Він повернув візитеру синій український паспорт з вкладишем». І якщо за 11 днів не покинете територію Росії То вас також сюди привезуть Тільки не до кабінету, а до камери Аудіокнижка. Після сніданку перевіряв Сергійович Вулики Думки самі на виїзд налаштовували на дорогу і хоч сонце знову пекло немилосердно, і проміння його вологу, котра на землі за ніч зібралася, випаровувала вже, та не міг Сергійович у роздумах своїх далеко від осені і дороги відійти. А надвечір насунули на небо хмари. Дощик накрапав, варто було одній хмарі сонце затулити, як потемніло у Сергійовича в очах, Позіхнув він, чи то через стому, чи то через вологість повітря, і раптом почувся йому гуркіт мотора. Далекий ще, але наближався. Підскочив він, зрадів, що це бикир до нього їде. Випустили, таки подумав і поспішив на пагорб над виноградниками. Ішов і міркував, є цього вечора електрика у Албаті, чи ні. І коли на пагорб вийшов. Зітхнув із полегшенням. Уже горіли у селищі ліхтарі вуличні і вікна в будинках, і машина неквапом гору вгору до пасіки повзла, дорогу фарами надибуючи. Второпати що то за машина Сергійович поки не міг, тільки ясно йому стало одразу, що не нива, це значить і не бекир. Сім чи вісім хвилин минуло перше, ніж потрапив і сам Сергійович у світлофар великого мікроавтобуса. Біля пасічника зупинився він, і відкрилися праві дверцята прямо на Сергійовича, ледь не перечепиливши його. Він крок назад зробив. «Вечір добре», – привітався чоловік, вибираючись назовні. «Не впізнаєте. Намагався Сергійович обличчя вдивитися, але нічого йому обличчя у темноті приховане не сказало. «Ви до мене у Сімферополь приїздили», – підказав чоловік. «Іван Федорович, якщо забули». Сергійович напружився. Безкінечні коридори ФСБ пригадав, високі двері кабінетів і сам кабінет, у якому вони з Іваном Федоровичем розмову мали. «А, а ви як тут?» «Випадково, – запитав пасічник, – ще не встані поєднати до купи службовця, що заїхав, і з своїм багаттям, і знаметом, наметом, і пасікою?» «Не зовсім голос Івана Федоровича був цілком привітним. До вас ми приїхали ненадовго. Де ви тут мешкаєте?» «Он там, – показав рукою Сергійович, бачите, вогнище. Ну, то ви підходьте, а ми…» «Під'їдемо», – сказав Іван Федорович. Грюкнули дверцята мікроавтобуса. Проїхав він повз, далі до намету і вогнища. Зупинився так, що фари його у зелену четвірку з вибитим склом втупились. Сергійович, котрий підійшов слідом, відзначив, що у такому жовтому світлі фар його багатостраждальна машина ще більш нещасний вигляд має. З мікроавтобуса тепер уже і водій вийшов. Фари увімкненими залишили. Перед пасічником знову Іван Федорович постав, а Сергійович побачив на дверцятах мікроавтобуса військову емблему. Здивувався і ще здивувало його, що окрім лобового не було у мікроавтобуса вікон. Значить, не для людей його було зроблено, а для вантажів. «Це Василь Степанович», – представив свого супутника Іван Федорович. «Він у нас не водій, це так». «Людей не вистачає, роботи багато, ось, і попросив його за кермо сісти». «Ну, де ваші бджоли?» «Та он, – рукою махнув пасічник, – ходімо покажете». Іван Федорович перезирнувся зі своїм супутником, і пішли вони до вуликів, а господар бджіл за ними слідом поквапився. Василь Степанович ліхтарику вімкнув, Став кришки піднімати і всередину присвічуючи ліхтариком зазирати. Поведінка його насторожила Сергійовича. А що? Що таке? Мед я вже вигнав, занервував він. Ми саме тому вас і раніше не турбували, повернувся до пасічника Іван Федорович. Річ у тім, що ми у вас один заберемо вулик на пару днів. Перевірити треба. Що перевірити, Оторпів Сергійович? Ви, коли в'їздили, правила порушили. Санітарна служба ваших бджіл не перевіряла. А ви ж знаєте, що бджоли хвороби переносять. Можуть кримських бджіл заразити. Так мені ж ніхто нічого не казав. Просто пропустили і все. Пропустили з гуманних міркувань. А тепер схаменулися. Та не хвилюйтесь. Василь Степанович тим часом перевірив з гіхтариком всі шість вуликів, біля третього від вогнища зупинився. Посвітив на льоток, знову кришку підняв, рукою всередину поліз. «Льоток закриває», – зрозумів Сергійович. «Оцей візьмемо», – сказав Іван Федорович, киваючи на вулик, біля якого його супутник стояв. «Допоможете?» Підняли Сергійович з Василем Степановичем вулик, до мікроавтобуса понесли. Іван Федорович вперед побіг, дверця та салону відкрив, поставили вони вулик всередину. «Мені ж від'їздити скоро», – промовив пасічник, трохи розгублено. «Знаю, знаю», – закивав Іван Федорович, – «не турбуйтеся. За день-два привеземо, якщо, звичайно, з бджолами все добре, а як ні…» О, ви вибачайте, доведеться всіх ваших бджіл забирати. Ну, добре, не будемо про це завчасно. Дивлячись на мікроавтобус, що віддалявся невидимою ґрунтовою дорогою і бачивши лише його фари і габаритні червоні вогники, почував себе Сергійович пригніченим і зламаним. Ой. Треба звідси швидше їхати, подумав. Аудіокнижка. Епізод 10. Двері йому Айше відчинила. За обідом, простеньким і більш схожим на перекуску, Жалівся Сергійович господині на настрій, на безсонну ніч і на ліву руку. А й силу слухала на й про щось своє думала, але кивала, намазуючи на розрізаний коржик м'яке масло. Гість, дивлячись, її сумні очі замовк. «Що ж це я подумав важко? У неї чоловіка вбили, сина арештували, а я їй про те, що спати не можу». «Вибачте, – промовив чітко, – я невчасно із своїми нісенітницями. Ой, у вас своєї біди. А що рука ніби прокинулася із селу від від своїх думок? У нас тут лікарня є, можна до лікаря? Та мені б вулики перенести, я б своїм способом спробував. Я вже кілька разів сном на вуликах лікувався». «І допомагало? Допоможе. Мені би би хтось підсобив тільки їх разом зіставити. Їх для цього шість треба, але один у мене ФСБшники забрали, сказали, щоб джіл на хвороби перевірити. Я от теж спитати хотів, у вас вулики на перевірку часто забирають? У нас не забирали. Обличчя і целу виразило здивування. Я зараз спитаю». Вона дістала мобільний, подзвонила комусь, прислухався Сергійович до дзюрчання незрозумілої йому татарської мови. «Ні, такого не було», – повідомила із силу Сергійовичу, заховавши мобільник. «У Албаті ще вулики ні в кого не забирали». Після хвилинної тиші, що виникла, гість знову заговорив про те, що допомога йому потрібна, щоб вулики у лежанку зіставити. «Ну, ходімо», запропонувала За – запропонувала й селу. «Зараз рано», – сказав Сергійович. «Треба підсутінки, коли бджоли у вулики повернуться, щоб вони не заплуталися. Вони ж звикають, що вулик у одному місці стоїть. І візьміть когось ще, у двох треба, а я зараз ніякий». «Ага, я...» «Сервера попрошу, сина сусідів!» село подивилася на гостя з жалістю і від того погляду прокинулася на у пасічника жалість до самого себе. Дорогою назад Сергійович йшов до магазину, купив вареної ковбаси, булку, гречки, ніс пакет у правій руці і так хотілося перекласти до лівої, щоб права відпочила, але ліва, хоч і відчував він усі, у ній навіть кінчики пальців, а слухатися його повністю не хотіла. Щоб відволіктися, став він дні, що залишилися до закінчення дозволу перебування у Криму, підраховувати. Збивався, починав знову. Коли зупинився на пагрубі, на язиці цифра 6 крутилася. Озирнувся назад на Албат. Залите сонцем селище виглядало звідси привітно і мирно. «Ай, ну от, дістався», – видихнув Сергійович, і посміхнувся, думаючи про те, що увечері складуть йому а й селу з сусідським сином вулики у лежанку, і вже цієї ночі сон у нього буде здоровим і, як Бог дасть, цілющим». Аудіокнижка Відсутність одного вулика спочатку створювала Сергійовичу незручності. Все-таки шість заставлених у лежанку вуликів мало чим відрізнялися розміром від ліжка. А коли із одного кінця тільки один вулик стоїть? Ну, тут уже треба пристосовуватися і вирішити, що краще на цей вузький край лежанки покласти. Голову, чи ноги, пробував Сергійович і так, і так влягтися, і, зрештою, вирішив, що буде у нього п'ятий вулик узголів'ям. Замість соломи постелив поверх лежанки спальний мішок, влігся на спину, занурив погляд у темне небо, всіяне зорями. Бджоли поводилися надто спокійно, принаймні, звичного тремтіння під собою Сергійович. Не відчував, зате відчував спокій і єднання з принешклим для відпочинку світом. Пригадав, як старанно Айселу з хлопцем-татарином, який виявився другом Бекира, вулики у лежанку зіставляли. Камінчики і гілки під крайні два вулики підкладали, щоб вона рівною була, без нахилу. Земля тут бугриста, то вгору піднятися, то донизу скотитися на рови. Сервер син сусідів і селу тямущий виявився. Попросився прилягти на хвилинку, тоді спритно зіскочив. Цікаво, сказав, ніколи не пробував на бджолах лежати. А в тебе пасіка є, спитав Сергійович. У дядька є велика, 30 вуликів біля кучук сирена, тут недалеко. На цьому заробляти можна, поділився Сергійович. До мене, до війни, наш губернатор на вуликах спати приїздив. Ага, доларами платив. А у вас ще й туристів море? До окупації море було, кивнув сервер. А тепер так, озеро. Але я спробую, якщо дядько погодиться. Ох, гарний хлопець, беручкий, подумав про сервера Сергійович і закрив очі. А як розплющу, місяць уже на іншому кінці неба. Зрозумів Сергійович, що на спині лежить. Ліву руку підняти спробував, і піднялася вона. Зітхнув Сергійович із полегшенням. Виправдилася його надії, вилікували його бджілки. Знову він дворукий, а не інвалід який, значить, життя продовжується.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 Аудиокнижка.